Козацтво не потерпить більше такого. Для козака головне – козацька рада та слово гетьмана. Уявіть собі гнів розбурханого козацтва, коли воно побачить, що замість польського пана їм на шию починає лісти своя ж старшина. І так уже він стільки невдоволених товпи хлопів на Запоріжжя пруть і там колотяться. А чому? Бо козак має права, землю, службу, а хлоп лишився голий, босий, як і за панів. Лише панщини відробляти не мусить, а на козаків та старшину батракують. Тому і зуби показують, особливо у ваших полках. У богана нема такого, там ціла Вінниця за своїм, полковником горою стоїть. Вони звикли, що полковник для них як товариш, а не як пан. На це відповів Гуляницький. Їм дали землі, хто хоче працювати, той буде мати хліб і до хліба. Усі козаками не будуть, а лише люди заслужені, що в боях себе показали, а котрий хлоп робити не хоче, а лише хліба лежаного їсти – то незадоволений і кляне старшину. Усім і так не догодиш. Чи так, чи сяк, а дратувати зараз народ не треба, відповів писар. Вони на своїх руках та плечах винесли нас на вершечок хвилі народної боротьби. Вони можуть і скинути. Вигорський затих. Старшини також мовчали, поглядали лише один на одного – Іван Остапович витримав паузу. «Ви хороші старшини. Вірно служили Богданові. І дасть Бог мені послужити. Я дам вам щось краще», – мовив нараз. «Дам вам землю. Ви у своїх полках також роздавайте наділи вірним людям. У кого земля, за тим і сила». Хто має землю та інше добро, бунтувати не буде. Працювати будемо разом, разом і на ворогів ставати. А як гинути, то всі на дно підемо. Це було наче й кінець розмови. Старшини далі сиділи мовчки, думали. Правда в словах писаря була. Хай буде так, а там час пройде, «Побачимо!» – мовив своє слово Лісницький. Тетеря посміхнувся і подав Виговському руку. Зволікав лише Гуляницький. «А ти що скажеш, пане Грицьку?» – Виговський зауважив його понурий стан. «Запитати хочу. А скажи нам, пане Писарю, коли ти гетьманом станеш» якого боку триматися будеш? Чи московського? А чи ляцького? Чи може тобі цісер турецький до вподоби? Вони поглянули один одному в очі. Виговський відповів. Зараз козаки спілку з царем московським мають. Його боку і будемо триматися, як і присягу давали на вірність. Ляницький ступив крок уперед. «Чи ти не бачиш, пане Іване, що Москва нас погубить? Вони вже не раз нашу угоду ламали і далі ламатимуть. Бояри грубі, нахабні і невчені, Вони не терплять вільнодумства. Клянуся Богом, ніколи не забуду, як Батурлін кричав до хворого гечмана Богдана, що лежав на передсмертному ліжку, обзивав його безбожником і казав, що совісті той немає». А все через те, що Богдан без дозволу царя військо козацьке на Польщу відправив, щоб відбити братів волинян та галичан із ляцького ярма. Такого навіть польські магнати собі не дозволяли. А тут припхалося чудо себе. Згадайте собі, а що далі, то гірше буде. Пам'янете, панове, мої слова. Виговський сам це чудово знав. Він не любив Москви, та до пори треба було терпіти. А полковникові відповів, «Я перед московськими воєводами вольностей козацьких не покладу, швидше голову положу. А коли нам на горло московський чобіт наступати почне, то злигаюся хоч із ляхами, хоч і з турками, хоч і з самим сатаною, але вольниці козацької – Московським воєводам не віддам. На це вам клянуся, і хрест, якщо треба, поцілую. Старшини лишилися задоволеними. Усі тут присутні, Москву не любили, проте і тетеря, і Лісницький не раз пили мед горілку з московськими боярами. Вони були з таких людей, що й у пеклі вже, мабуть, мали знайомства, тому їм і бракувало рішучості. А от прямий і чесний Гуляницький, інша річ, до нього приєднався і не мерч, найбільш освічена людина того часу, що побував ледь не при всіх дворах тогочасної Європи, всюди шанований. Зараз він повернувся на Україну, щоб тут прислужитися своїм розумом та хистам. Україна має стати князівством – на кшталт великого князівства литовського або молдавського та жити суверенно. Нараз, – обірвав його Виговський, – ми з тобою, пане Юрію, багато про це говорили і ще обов'язково поговоримо про майбутню державу українську. Та насамперед мені треба стати гетьманом. Ось таке, – розповів мені лихо, – і тепер я вже знав, як Виговському вдалося Взяти булаву. Розділ 9. Бенкет затягнувся надовго. Було вже за північ, а все ще гриміли салюти на честь нового гетьмана, чулися веселі співи, музика. Гетьман був із козаками гуляв. Я хотів його вербувати сьогодні ж, не відкладаючи. Порадившись із товаришами, ми вирішили піти в гетьманський покоїчим швидше, щоб зайняти вигідну позицію ще до його приходу. У гетьманських світлицях мало хто спав, лише старі люди та малі діти. Ми чули їхнє мирне сопіння та похропування з відчинених вікон та привідкритих дверей. З-за інших дверей чулися млосність того незакоханих, які насолоджувалися одне одним потайки, покинувши банкет. Вони, як казав один мій знайомий чорт, надали перевагу Венері, а не Бахусу. У покоях і в проходах було спокійно, літня ніч тиха і коротка. Лихо, як завжди, йшов попереду, я за ним. Біда... Закутав нас густим туманом, і ми стали невидимими для людського ока. Тихо наблизилися до гетьманської спальні. Після сигналу лиха відчинили двері і зайшли на пальцях усередину. Було напівтемно. Маленька лампадка не могла освітити такого приміщення. На неростеленому ліжку лежала нова пані гетьманша. Не рухалася, дихання було рівне. Отже спала, чекала допізна свого мужа Гетьмана, та й так і заснула. Була в нічній сроці, не накривалася навіть рядном, було душно. Я сів край ліжка, почав гладити її волосся. Олена Статкевич вважалася між козаками і навіть поміж старшиною гордою шляхтянкою. Була вона і справді старовинного шляхецького роду, освічена і вихована. Рід її добряче постраждав під час Хмельниччини, проте батьки були православні українці і не побажали залишити рідну землю і тікати з іншими панами. Одного разу гуляючи в Києві з козаками, генеральний писар Виговський побачив цю красуню і вона відразу припала йому до вподоби. Так могло полюбити тільки козацьке серце. Іван Остапович відразу на другий день пішов до її батьків, ні крихти не сумніваючись, що збіднілий шляхецький рід відразу ж погодиться віддати дівчину йому, другій людині в державі після самого Хмельницького. Та сталося не так.